Так до дружини промовив, тоді Одісей мудрий «Ще не дійшли ми з тобою, дружина кохана, до краю наших випробувань, труднощі, будуть ще невимірні, дуже великі й важкі, що їх треба мені подолати. Так мені віща Тіресія старця душа провістила в день той, коли я у темну Оселю Аїда спускався товаришами собі напитати шляхів поворотних. Та чи не час нам, дружино, доложа іти, щоб солодким втішитись сном одне біля одного зрештою, лігши? Мовить, озвавшись до нього, тоді пенелопа розумна. «Буде м'яка тобі постіль» як тільки її ти захочеш, серцем своїм, як тобі вже дозволили вічні богове високоверхий свій дім і до рідного краю вернутись. А як усе ти збагнув, що Бог тобі вклав у глиб серця, то розкажи, бо й мені про ту випробу. Згодом гадаю, знатиму все я, але чи не краще раніше дізнатись? Відповідаючи мовив тоді Одісей мудрий: дивна ти жінка, чому наполегливо так вимагаєш все говорити? Ну що ж, розкажу, не ховавши нічого, серце твоє не зрадіє, нема бо тут і для мене радості. По багатьох ще в містах, він сказав, доведеться знову блукати мені».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 як подорожній мене на путі перестрінувши, скаже, що на ясному рамені я віяльну маю лопату. Можу я в землю тоді весло устромити доладне, і жертви священної дар принести Посейдону владиці вепра, що свині пліднить, барана, а до того й бика ще, та повернутись додому? Священні складать гекатомби в жертву безсмертним богам, Що простором небес володіють, всім їм по черзі, І не в хвилі морський мене смерть після того легко спіткає спокійно її я зустріну появу В старості світлій моїй, навколо оточений мирним Щастям народу свого». Все й збудеться так, — говорив він. Мовить, озвавшись до нього, тоді пенелопа розумна. Як визначають хоч старість нам кращу богове безсмертні, то сподіватися слід, що й нещасть ми позбудемось наших. Так між собою вони розмову провадили щиру, а Еврінома і няня — у спальні тим часом постелю, Пишну уже їм стелили світлі хитким смолоскипів. А як м'яке вони ложе, Старанно для них постелили, Няня старенька пішла Спочивати до своєї кімнати, А еврінома, їх покоївка, Пішла перед ними із смолоскипом в руках, Ведучи їх на ложе подружнє. Як провела, повернулась назад, і з радісним серцем в спальню вони увійшли, де їх давня стояла постеля.